Тіни їх обсипалися обламками, як і покрівлі. Сам син Кліт, що нараджувався при столі, зостався, кругомопустошений, і його опущено столом наниз. Жахливо здивований оглядався безпомічно на сторони. Відлинули далеко решти зрумов'я, мов пометені від рівної місцини. Навіть башта з скарбничими підзем'ями зникла, тіні від неї не зосталося. І тим найбільше загорьований, поплакався Синкліт, викликуючи про кінець свіття, але ніхто не слухав. Зневірений, однозгідно вирішив піти скоро в сторону, куди відвіялася скарбність із глибинного сховку, назбирана від поколінь. Не оглянувся навіть Синкліт назад, що там настало і що діється». Три дзвонарів, горів, дягнуті в бронзисті одежки ставали чергою, враз бити, мов на сполох, і перший, вдаривши в мідь, проголосив «Всім, хто після пришестя народжені даровано жити в радість, доброю волею». Другий, бивши в дзвін, доповнив «В радість жити, коли зобразиться небо в серцях». Сталася дивна переміна. Всього від повтору найлагіднішого подиху з невідомих напрямків, ніби від чистої лебідності, що від нього відвіялися застояні твердині, а натомість занедбані глибності загорьованого моря спрозорилися вмить. Наближено потужності великі, одні над одними, все глибніші вищою яснотою, і все чудесніші в тайноті, від самої жизности, ніби надходив по строю океанів. Одні з середини одних джерельно від первинної сутності вседіючого подиху, мов свіжучо легітного. Здавалося також то, ніби рушання нечуваної, всецарської з вигляду, хоч незримої процесії, зверх музичності порядків, мов відбитків, від взорних рисунків, на незгладимій огненній мантії, що в ній відбувається щастя всемогучості. живлячи все, що є весіннього і надиво з легкістю перелету, як надсвітньої сонячности, як криляної. Дожидалося, пролунає велично панівний вигук від неуявимої всесили і всеправа, а несподівано замість того відчувся безмірно скорботний настрій, аж мов незриданий в палкому зітханні, такому як щойно в бідучій матері з грудей над втратним дитям. Білою, хоч кольором невидимою міццю переміщено Світильні осердя всього становища. Аж загадковий полум'яник разом з просвітністю святинного тюльпальника вирізнився якраз над прозореною дрібного закопу. І від надхідного впливу полеглий кістячок, підіймаючися, почав одягатися в дивовижну плоть, схожу на речовину взяту з поверхні сонця. Слідом малеча без числа прокинулася з могильного сну, в нетутешню самосвідомість теж зодяглась на взірець попередника. Він при поклику третього дзвонаря наближається на чолі всіх до висвітучого святотюльпанника і споживає від нього, тоді в грудях спалахкує, розростаючи присвітло, ніби зоряниця, коли розкидає висвіти на весь обшир, палахкотить в істоті по всіх її краплях крови і клітинках плоті. Неня дитяти в жовтому будинку на божевільності своїй, подібній до мого намарства, в болях душевних поривалася до погребу маляти, бачачи його щаз зором серця. І враз аж стинулась, бо видно, пробуджується безпровинна душа з посмертної дрімоти, освіженої в ній. Тож радістю, для якої міри немає, звеселіла неня, такою радістю всепереможною, що нею вирвалася з безумства свого, як з погибельної пораненості суцільної в душевну руїну. І от загояно жахливу вразу. Просвіт відживає мати і стежить невідривно. Переміняється її дитя в порятунок серед багатьох. На високий сполох грудний і чергою вслід вони тоді щезають з повиду, ніби розстаючи в світловині. Знову чути голос послужничого приявця. Людність менша. Зневажувана замалість, відібрана з землі, коли гірша, самовеличі, зосталась на грохотний пересів. При дзвоні голосно сповіщує останній речник. Втішність не кому предстати. Знов повиділося багато осіб, ніби сів бої іскор на небозводі ночі, і всі зготовлені взустріч, попереджену трьома. Тим часом зверхника повернено на його лавку а глибній гадюці зведено принести до неї від огненної осередності землі